Оказва се, че отдавна вече не съм дете На двайсетит, почти и пет Не спия се с кукла и пластмасов пистолет И майка ми не проверява нощем дали спя добре Приятелите ми пораснаха на тедини осемдесят И бясно подгониха паричният е късмет Преди играехме по цял ден пред бога Днес половината от тях дърпат на някого кокола Другата една, втора, живеят в чужбина Не ме очудва това, че са в чуждата машина Не, не чувам как, Телефонът да звъни под балкон. Балконът ми дори не се спират, mm. а преди до зори, не се прибирахме mm. И в бъдещето си тайно се взирахме и протестирахме, uh -huh. когато ни викаха за вечеря uh -huh. Точно в 10 вечерта баща ми свири от балкона Прибирай се веднага, дрил! Мога да премеря, точно 10 крачки съм в входа В 10 отварям вратата, в 10 сутринта съм отново долу стълпата. Такъв ли си бил като мала кити и ти? ти. востана стана с детските ти мечти? Аа, къде са в момента приятелите ти? Къде? Виждал ли си някой от тях в близките дни? Кажи, <към> такъв ли си бил като мала кити и ти? ти. востана стана с детските ти мечти? Аа, къде са в момента приятелите ти? Къде? Виждал ли си някой от тях в близките дни? Малко по-късно в годините Ходех на училище но още не чувах аз римите yeah. 7:20 и 20 часовникът звъни баща ми ми бутва джогни и ми казва Сутринта беше яка, яка Първото ми гадже, ме чакаше от училище на една пряка yeah. Я до коледа ми стана безинтересен сънчов вместо да ме преспива, ми и се струваше весел Приятелките ми се лакираха yeah. и се гримираха И на партите с алкохол се наливаха Те живееха с една идея Момчета сексалка в момента бебета люлеят. Yeah. Първата ми целувка бе странна, uh -huh. по-скоро спонтанна, uh -huh. но не и гадна, uh -huh. а хладна. Бе нощта бяла, и за един спомен доста пари бих дала. Mm. Уберитета, вече не бяхме хлапета, но детското си бе останало в нас и избиваше като дим от неизгаснал фас. Такъв ли си бил като малък и ти, какво стана с детските ти мечти? А -а -а. Къде са в момента приятелите ти къде? Виждал ли си някой от тях в близките дни? Кажи такъв ли си бил като малък и ти, какво стана с детските ти мечти, а -а -а. къде са в момента приятелите ти къде? Виждал ли си някой от тях в близките дни? Неотдавна осъзнах какво е революция, ай, какво е корупция и проституция. Ай, Никой от нас не стана пожарникарни или до гангстери. <сък> Победен квартал трябваше да се премести. Да да вървя си по улицата и се блъска в хората. Познати и непознати лица с печата на умората и тези, с които зад блока играехме. Здравей, не си казваме, не се познаваме. Дори не помня като малка каква исках да стана. Ага, не помня откъде е този белек отран, ага, не напомня. Кои са били мечтите ми? Как? Не помня кои са ми били приятели. ага? като малък и ти и ти, с детските ти мечти. Аха, къде са в момента? Къде? къде? къде? Кажи, какъв ли си бил като малък и ти и ти? востана с детските ти мечти. Ага, къде са в момента а? приятелите ти? Къде? Виждал ли си някой от тях в близките дни?